Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Partea 3. Capitolul 2 Cum să puneți întrebări importante? Cele mai multe conversații sunt dificil de început sau de continuat, nu din cauza subiectelor care se discută, ci din cauza tipului greșit de întrebări folosite. Sunt două tipuri de întrebări pe care le puteți pune. Primul tip sunt întrebările închise. Al doilea tip sunt întrebările deschise. Să vorbim despre întrebările închise mai întâi. Întrebările închise cer un răspuns de unul sau două cuvinte, încheiind conversația. De exemplu. Când ai început să lucrezi în contabilitate? Răspuns, probabil, acum 8 ani. Punct. Întrebare. Ți-a plăcut filmul? Răspuns, da. Întrebare. Cine crezi că va câștiga alegerile? Răspuns, liberalii. Punct. Întrebările închise fac ca discuția să semene cu un interogatoriu. Acum să vorbim despre întrebările deschise. Întrebările deschise cer explicații, opinii și dezvoltări ale subiectului, construind rapid o legătură cu oamenii, pentru că le arată celorlalți că vă interesează persoana lor și ce au ei de spus. Oamenii care pun întrebări deschise sunt considerați interesanți, sinceri, dinamici și atenți față de ceilalți. Cele mai eficiente întrebări deschise pe care le puteți pune încep cu În ce fel? Cum? Spunem despre. De ce? Iată aceleași întrebări puse sub formă deschisă. Întrebare Cum ți-ai început cariera de contabil? Răspuns Când eram la școală, mă interesa întotdeauna cum pot cifrele să influențeze rezultatele. Altă întrebare. Spune-mi ce ți-a plăcut mai mult în film? Răspuns. Mi-a plăcut scena în care personajul principal a intrat pe ușă și a zis... Altă întrebare. În ce fel crezi că a influențat candidatul la alegerea lui? Răspuns. N-am votat niciodată conservatorii, dar cred că dezbaterea de aseară a fost decisivă, pentru că... Aplicați aceste reguli punând numai întrebări deschise. Dacă puneți o întrebare închisă, continuați imediat cu una deschisă. De exemplu, Întrebare: Când te-ai mutat în Timișoara? Observați că aceasta este o întrebare închisă. Răspunsul ar fi ceva de genul: Acum vreo 10 ani. Întrebare: De ce crezi că Timișoara s-a schimbat atât de mult în acest timp? Observați că acest tip de întrebare este deschisă. Răspunsul? Păi, când ne-am mutat aici nu prea se construia, dar acum 5 ani au apărut agențiile imobiliare și... Urmează capitolul Cum să începeți o conversație